Частина третя. Сіпані. Віра в надприродне джерело зла не потрібна. Люди самі цілком здатні на будь-яке зло. Джозеф Конрад. Не минуло й двох тижнів, а через кордон уже завітали поквитатися. Старого Десторта з дружиною повісили, а млин підпалили. Через тиждень його сини вирішили мститися, і Мунза, взявши батьків меч, подалася з ними, а Бенна хлюпав носом позаду. Вона була рада йти з ними. Смак до землеробства в неї пропав. Вони полишили долину, аби звести рахунки, і так два роки безнастанно їх зводили. До них приєднувалися й інші чоловіки, що втратили роботу, господарство чи родину. Невдовзі вони почали випалювати збіжжя, удиратися в сільські домівки і брати все, що погано лежало. Невдовзі вони почали вішати. Бенна швидко подорослішав, і в ньому з'явилася невблаганна гострота. А хіба могло бути інакше? Вони мстилися спочатку за вбивства, потім за крадіжки, потім за образи, а потім і за те, що за чутками когось образили. І йшла війна, тож кривд, за який треба було мститися, не бракувало. І ось наприкінці літа Талін і Муселія уклали мир. Жодна сторона не здобула нічого, крім трупів. Чоловік у плащі із золотою облямівкою проїхав долиною з вояками і заборонив будь-які набіги розплати. Сини з і решта розійшлися, узяли з собою награбоване і повернулися до того, чим займалися, доки не почалося це безумство. А декотрі ж улізли в нове безумство. До того часу смак до землеробства у Монзи повернувся знову. Вони повернулися в своє село, але біля зламаного фонтану стояло втілення воїнського близьку у сяйливому сталевому нагруднику з оздобленими самоцвітами мечем при боці. Півдолини зібралося, аби послухати, що той чоловік казатиме. Мене звуть Нікомо Коска, і я капітан сонячної дивізії, шляхетного братства, що воює разом із тисячою мечів, найбільшим загоном найманців у Штирії. У нас є документ про набір від молодого Рогонта, герцога Овспрійського. Ми шукаємо чоловіків із бойовим досвідом мужніх, таких, що люблять пригоди і мають смак до грошей. Може комусь із вас обридло порпатися в землі заради шматка хліба? Може хтось сподівається на щось краще? На честь і славу і багатство, приєднуйтеся. Ми б могли, зашепотів Бенна. Ні, відрізала Монза, з мене досить війни. Боїв майже не буде, загукав Коска, ніби вгадавши її думки. Я вам обіцяю, а за ті, що будуть вам заплатять потрійно! Скел за тиждень і доля в здобичі. А здобичі буде купа, хлопці, повірте. Наше діло справедливе. Ну, бо ж досить справедливе, а перемога забезпечена. І ми б це могли сичав Бенна. «Ти хочеш знову грибтися у болоті й кожен вечір валитися з ніг від утоми і з брудом під нігтями? Я не хочу!» Монза подумала, скільки роботи знадобиться, аби лише виполоти в верхнє поле, а скільки вони в результаті отримають. Люди ставали в чергу, бажаючи приєднатися до сонячної дивізії здебільшого жебраки і хлібороби. Чорношкірий писар заносив їх імена в Горозбух. Монза проштовхалася наперед. «Я Монскаро Меркато!» «Донька Джапо Меркато, а це мій брат Бенна. Ми вояки. Знайдете для нас місце у своїй дивізії?» Коска насупився, а чорношкірий похитав головою. «Нам потрібні чоловіки з бойовим досвідом, а не жінки і хлопчаки». Він спробував відсторонити Монзу рукою. Вона не зрушила з місця. «У нас є досвід. І серйозніший, ніж у цих обідранців». «Я маю для тебе роботу», – втрутився селянин, що осмілів, поставивши хрестик на папері. «Може, посмокчеш мені?» І зарегутав, доки Монзе не повалила його на землю і не змусило проковтнути половину зубів під бором чобота. Нікому Коска спостерігав за цією демонстрацією сили з ледь зведеною бровою. «Саджа, в отому документі про набір сказано тільки про чоловіків? Як там точно?» Писар примружився на документ. «Двісті кінотників і 200 піших. Цим людям належить бути добротно оспорядженими і умілими. «Люди!» – так тут пише. А вмілість поняття таке ж розпливчасте. Дівчинко, меркато, ми тебе беремо, і брата теж, ставте хрестики. Вона поставила те ж саме зробив і Бена, і отак просто вони стали вояками тисячі мечів, найманцями. Селянин учепився в її в ногу Мої зуби. Пошукай їх у своєму лайні. Під веселі звуки труби, славетний лицар удачі нікому коска повів своїх свіжоспечених вояків геть із села. Вони заночували під зорями, збираючись гуртками, в темряві навколо багать і розмовляючи про те, які багатства чекають на них у цьому поході. Монза і Бенна скотцюрбилися під однією своєю ковдрою. З бідьми вийшов Коска, вогонь відблискував на його нагруднику. «А, мої діти війни, мої щасливі талісмани. Що, холодно?» Він зірвав із себе і жбурнув їм пурпуровий плащ. «Це триматиме холод подалі від ваших кісток!» «А що ти за це хочеш?» «Беріть просто так, від душі. У мене інший є». «Чому?» – підозріливо буркнула Монза. «Капітан насамперед дбає про зручність своїх людей, а потім уже про себе», – писав Столікус. «А це хто?» – поцікавився Бенна. «Та як? Столікус? Найвидатніший полководець в історії?» Монза лише безтямно дивилася. «Імператор за давніх часів. Найвідоміший серед імператорів». «А що таке імператор?» – спитав Бенна. Коска звів брови. «Ніби король, тільки сильніший. Прочитайте на оце!» Він вийняв щось із кишені і тицнув Монзі в руку. Невеличка червона книжечка, заєложена і пошарпана. «Я прочитаю!» Вона розгорнула першу сторінку і хмуро втупилася в текст, чекаючи, поки Коска піде. «Ні, я не вона не вміємо читати!» Сказав Бенне, перш ніж Монза встигла заткнути йому рота. Коска насупився, накручуючи свій навощений вуз указівними великим пальцями. Монза очікувало, що він скаже їм повертатися на своє подвір'я, та натомість він повільно сів біля них, підібгавши ноги. Діти, діти, коска показав на сторінку, оце літера А.